حامین سیدکی د درو سوالاتو جوابات کړي د څلورو شوباته اربا یو شوبادا چې ستا خبره منو خو مونږ پدې پوېږو نو ستا خبره نو کوي مونږ ځان له پیرو ستا دی په اره سې دغه ځان له سره کوو ستا خبرو ته جوړ نه وي پدې موږ نه پوېږو نو قران دغه جواب کوي ول نه پوېږي ولينما انا بشرم يس لوكم شبغم یاد او اسا سو شان سڑےما س سو شان س سو خبر کو نہ پئی گئی خبرم ما ان انما الہکم الہ واحد جساس واجتر ہو دے تقووا خبرکم چ اللہ ہو دے دنے پھو نقصان مالک ہو دے چ اللہ ادا دا ورځه شبا او دیمه شبا دیمه شبا من ستا منو خودش په راځي من یری بابا خوب کرا غلهم چې دې مولا مسالم انا او وره خوب کرا غهم هم ساو سره او پرندل وباسما زما شکرانه دې اندرا وړي دنیو مولیا نو خبره منی شکرانه سکال پری خو دا دی ولا سمجه خوب خو کی مې دارې جواب فزیشتم آیات کې وقینا لهم قرانا مقرئ کړي دی ما دیو لره قرانا ناکار دوستان که څنګهヨタ ما به نه ای دي اعمال جنمکه دا خو شیطانان دي بناکار اعمال یې ما ده کوي دی بچو کې اولیه و شیطان و نور پس وقال جن كفروا لا تسمعوا القرآن ته وای دا پیر غره ته بندول کړي او درې مې شبا موږستا خبره زکه نه منو چې تو عربی او کتاب عربی ده دا تا ځانه رکھل لې ته داتا په بلې جبا کتاب یې موږ بیا باورو چیر دې اړه بېرو کتاب د بریجه وی دنه راکړه فو داد تا هماره به کتاب هماره به زان نه راغې مونته دا غې جواب صلی الله علیه وسلم کی ولو جعلنا القران اجميا تمنگر ذل القران په بل لیجا پاجمي بیا به لولا فصيله ایتات او لواضيه بيان شو اتونه دي پیغمبر عربي کتابه ننموئی مرد دا مولیان دا زان نترجمه کئی سڑیا دا قرآن علاکه دا اردو مترجمشتی را آلکانو اگور دا عربی اگورا مون خطا صفا قرآن ویو نکو پر اردو در طوان بیا با اعتراض کوچه اگور دا مولا پختن دیو باین پر اردو کئی ساسنو خیصه نه نخلاصی سلورم شوبا دا مسلی و ذلیو کچی ختمشی اللاوين پنځه سړی ختم کی ور مقاله دینه موصل کتاب موسی علیہ السلام یې اول پای کې اختلاف شه دا خاصه عادت ده دا حق مخالفت سره عادت ده په اس حال نه قرارېږي دا څذور شوبې صاحب خبره نو پوې جو داږي جواب او خوب کې راضي داږي جواب ته عربی او کتاب دې عربی دې داږي جواب او دا خبر یو ذریو که چې خلاص شي موسی عليه کتاب ور کړو یو ذلی تاسو نو مندلی حامیم دا مصدر دی په ترغیب د قران قران له ترغیب ذکر کین حامیم الله پو دې د حروف پر مراد تنزیل من الرحمان الرحیم را لېګل دی کتاب د مهربان ذات رحم کون کی دی مخ کی تنزیل من الله تعالی طرف نه ده اوس میرابان رحمکون کی ذات کتاب دیں کتاب دا سی کتاب دیں فسولت آیاتو واضح واضح بیان شوی آیاتو نا دیں قرآنن لحصی عربیان پوازیح لے جا لی قومی آلمون دا پاردا قمچ پوئی گی پیدا تے سو گخلی قومی آلمون لام دا پاردا من پات علم والا پوئی والا خلق دی کتاب نا پیدا کلی چنا پوئی جایلان یا تے پیدا بشیر و نذیرہ دا کتاب زیر ورکون کے, زیر ورکون کے فارد اکثر اومو نمخواہ و دیر دخل کو نا فهم لا اسماؤنو نا دیو غق نہیں دی قرآن تا قرآن تا خود کو تتیار نہیں دی احرائی سیوکو نا غق ورتنی دی چوباوری وقالو قلوبنا او وای دیو دو سا گشوبہ نقل کئی اولی خنو قرآن شو کو مړهده ګران کتاب دی سوارله سونه غواړي او دا د میانو تاریبانو شیر دی منږ ځانه د پیررو سرنو دي پاهې دغه ځان ل کوو پې به خلاصسیږو دا شو به ستا به خبر نهفرږو دا خو باری کې خبرې دي جوورې خبرې دي پهېڅوک پوهږي چېر ته به خار شو کافر بشو شو قلوبنا کولوونه اکنتې نه وایو لون ازون په پردو کې دي اكن نه کینان جمع ده پرده توي مم ماته زونه اله دا نه چېبل ورته منګ دا ته چې منکه مسله ده بلې بدي منګ نه پوي پردو کې نه پوي په فيازا انو قرن زم په وګني کې درون والے يرنه شوريده بوجرا باندې راځي نو شپه مزاج کوله ومم بين نو بين کې حجاب زموږ سامنے سکي پردان زموږ سامنے سکي پرده ده حجاب فعمل ان نه ناموننو نه کار کوه ساز منم کار کوون ې خپل تخپل کار کوم خپل کوو نکلووا نهه بشرو ممسلو کوم یکنن زه بندمه ساسوو پشانکه بند د بنده به خبر نه پوږ زه پختو کې تاتللیګیم چې سی و یو یا شي دماته ان نه معله او کومیلا واحد چکنن کار ساسو کار سا الله را مد یو الله حجت راؤنی سئیم دا مسئلہ دا یو الله را مدد کئیم یو اللہ حجت راؤنی سئیم انما الاؤکم الاؤ واحد یقیناً کارساز کارساز ساسو دی اوم فستقیمو الائیم نو فلقش دی اللہ تاان او وستغفرون بخنو غوڑی دا اللہ کمکی سشوی محبت کیا تا خویات ساتین والمشركين علاقه به بار دو مشرکانو هغه غسان چې نور کې زکات او ديو باخير الدين کار کون کړي او مننكله بشارت هغه غسان چې مانرو دي عمل کړی دی خو دو لرا ثوابه دي غیر ممنونن بی ثواب نبي قد شيمان بي ثواب غیر ممنون بی ثواب دا اول دلیل اخلی په مساله باندې قلوه اینکوم اعتاسو انکار کوئی دا اغذاتو خلق الارضا فی یومین پیدا کری جا اللہ از و دولم حوکیم یومین امراد لمحا امراد تینا یومی شریح نده زکا چی اسمان از مکی نو پیدا نو یوم دا کمرا یوم کو پیدا کی گی دو دا منطقی یوم دراختون ور او پیوتون ور دا خود نو دا خود اسمانا گردشن روستور اگر لیندوار نمرا تین لهم حشو فدولم حوکم وتجعلون له اندادا او گردوی تاسو اللہ دری صدا آروم ذالک رب العالمین دغا اللہ رب العالمین دے وجعل پیا رواسی او گردول دی اللہ و دی از مکہ کی رواسی غرونا من پوکیا لپاسر دینا دا دیده پارا جو پتاسو جڑکونا وحین تبارک فیہ او خیر اچولے پزما کی وقدر فی اندازہ کری بلی کہ اخواتا روزی لدے پیار با دیان بسلور بس رد کی دو مخیش سلور داشی سوال لسائلین پر جواب دے ظارہ تب اس کو ان کو قسوزان پوکئی ثم استوی السما گیا قص گجے اللہ طرف د اسمان و یہ دخان او داو نش اسمان نشو ختمو فَقَالَ اللَّهَ آنُوِيَ اللَّهَ اسمان تاوزمه کیتا ایتیا توعن رازئی راشئی دوانا توعن پا خوشا لئیم رازئی دوانا پا خوشا لئید اللہ و قوم و نئیم اوکران یا پزور ایتیا راشئی زماد حکم من الوتا توعن پا رضا یا پزور اکم منائیم پا رضا منائیم لکم امینان پا زور من لکافیر سلا برشلہ و تنقین ززراشتن و تقیدی حالات نو ولوانو آتینا تائیں راغلی منگتا بیدارم فقذاہن نزل گدیلر و اسمانو نا یومئں پذولم ہو کے اسمانو جھوکرو نسدور ہو جائے شو دداش و شپکش و او وحی فی کل سماع او حکم ک اللہ اسمان تا مناسب کر دا گئی کس باران بوره راقی جول دنور سومی بکه وزی انساما او خیستا کم ازمان نیزی پسطور و سرام د یو پیدا شو کې د که دا اسمان خواهیست دویم و حبزن دا پارا ساتنی د دویم پیدا شیطانان پیوشتی کی ذالک دا اندازه ضرور پوزاتن فا این آرزوم تفیبی دونیوی که نمانی نوی عذاب راوه یو ذالی دا مشرکین او جرگا جوڑ سوا یوタニ مقرر کوم امایا چلاشد نبی له سلام دل بارتا او د سره خبرو کا نو اگر راغې نبی له سلام ته تبوس کوم تو غرهی قاظل متلیبو نبی له سلامي نور دی مقصد شه وي ستادین غره دې نو دې نبی علیہ السلام <سؤال> دا صورت شروع کو چې د آیت کریمه توراسې پاین ارزو فقل انذر دوکم امیلا ومخلا دا وړه په کور کې ناسوبه جا لړو یا رسول وکړو چې تا ونجو مسر حماج دي قرآن ورېدو چې زیرې ګم شالله غریب ورای شي مابو نسی کافرو باندې قرآن دا څه اثر کړو مشرکان باندې د دې زمانه مسر ما اثر نه کړی اډو وقته سنې شي قرآن تر وون شو کینو چې الله بجفل کتاب کې سره لګلی پایناره زه کما خوراو دیم نو و ان زر دکم يروم تاسوم سایقتا د عذاب نا میس سایقته عادو پشان د عذاب دا جنو سموجانو کلا شرالو غت رسولان مم به نه دیم مخکداغین او رسداغین الله تعبودو الا الله د بندگی قسمه نه منکه مگر الله لا قالو نو يلغي لو شعر ربنا كهو شي زم لا انزل ملائكه ترى لي غليو ملائكه يकीन من باريش لغلي شو باري انکار کوم نار جو اذيان فستكبر ووړې دل پزناکي بيغه الحق بید الله کتابم بيد الحق نه اعتراض کوړې دل وقالو بيذمي منشد مننا سوغ سخت زمنګنا پتا قدمو کې الله وي انوي ذي چکنان الله اجازه دې فراکړي ديو الله سخت دې نه پتاغت وکانو او دي دي دی پاتون زم ما انکار کون ان کين و مې له کو بدو ماني ريحان سرسرن با تیز هي ايمن في ايام الحصاد باغ اورزو کين چې بدو د دېو پاک کين چې بد شي د دېو پاکي به خيره ځکه جو عذاب راغلم کني پوره زو کې پیروال نيشتم دل دګه جو ته حصاتن في داري پاک کس پیروي زکه په او باندې عذاب راغې نورو پیرواره له په اسلام په اسلام کس پیرواله نشتا حديث کې راځي اسلام کس پیرواله نشتا دل د څنګه چې نهي ساتي سپيروي نهي ساتي په عاقبې به خيره داري پاکي نورو دي ټول د خير دي له نو دي قامه سکه وي د شرمنده ګي په ژوند دنیا کې او خامخا عذاب د اخرت هغه ډېر رسوا کون کې او دې سره ويم دا د نشي نار جو سمو نه هم بیان مې کو دي فجب د بیاو فص طالب علما خو هکړه گم رہی په ہدایت پاندې او عذاب هم سايق د عذاب چغي د عذاب درس وای مما كاني سيبون پسوب دا دي کول و ننجينا بشارت او خلاص له مامينان وکانو يتقون چوزان ساتون کې شرک ویا ما یشروب پاور استفی به اخروی دشمنان د الله ورته وو میزور دی به سب سب تر چراشی دی ورته نه ګوی بوکی بدیو باندې غوغنا دیو او سرګی دی او پوسټی کی دی بارې شاملې کوم سرګی وې چې الله فمه قرآن ولیدله وګو نبی الله فمه قرآن ورولیدله پوسټی وې الله ځوان کی چر سړی کړه په قرآن چې قرآن نیمه سړی کې دا وی غوي کاين دا شان د بده اعمالو غوي به ګیداره مې نکړلی نا کارا وقالو جرو ديمو او بو جانمیان خپل پوسټ کوتا وله غوي کوي په منګان وله غوي کوي سوزي هو بتا سوم जेما شهيد تماله نه او بو ای دان داونه انت الله غویا کړی مولا الله غزا چې غویا کړی درشم الله پاک طاقت را کړل چوي سم شهیدو علیکم انکا فا این این المرحب، المرحبون کم پل تختیم گواب درمانتی چیم ستان دامونو بگویو کیم وما کنتم نوی تاسون وخلوکم اول مرآم اولا پیداکڑی وزدل او دی اللہ تبو کردائیم <التصرف> <التصرف> او اتا تاسو پڑھی دن کی ایاشدا علیکم چې ګویو کی پتا سوم وغن او اوونه پڑھی دن کی ګویو کی سر کې تاسو ان پوسه کې تاسو چې دا در باندې کوم پرو پټ سي ولکن زننتم تاسو ګمان کو چې الله نفوېږي پڑھی روه او تاسو عمل کوي تاسو باندې نه پوا تاسو داخالو چې موږ یې کو الله به خبر ا دی نرم یادښت کار کړو چې دامه غبط دی اندامو درماني کوي وکړه وذالیکومو او دا تاسو ایمان ظن نکوم ګمان تاسو هغه چې ګمان وکړو پرم اردا کوم دې ګمان هلا کړی زالیکوم خدادا خبر دی او دا ظن نکوم صفت دې کوم زالیکوم وصول دیو ظن کومې صفت دې لذيذ وننتم بربیکم اردا کوم الای کړی تاسو نو گردے تا سوتانیانو نام و یس بیرو گدی سوار کین او سیدو الدیو دین و یساتیبو او کو تلبتو من المتبین ندی دیو دملامتیا منظور شینا نن ملامتیا نہ منظور یی چے دا اللہ زلبار کی منظور شی اخلاشی وقینالہم قرانا دی بیگا خوب کی راگلیو بابا دا خوش شیطان دے زاننے نیک بند را کر لیو جو گا اسے خوب کی را دیم روح المان نقل کر دی شپگم جل کے یو سل یو کم درستم کی وقضی تمثل شیطان فی سورتی ولیم کل شیطان دیو نیک بند پشک اللہ دی دے خوب کی راگلیو جو گو سروان او ماتی دا پرند تلوبا سما سکالی اولا سمول نیدور کڑی دا دی مولیانا منی نی مولیانا راگلی اولیانا منی دی بازان نپوری گی بی بی بابا راگلی و دا بابا نرادی دا شیطان راگزان بابا راگ کرلی زوانی موسم کے پیور کې کرا تو مانزان بیستی پیوری پرنگ موسم کے بل رنگ کرا جین ایمان دلتالا قی اگر بابای دا بدل شیح نده اوشی پریدی دی ن وقیدنا لهم قرآن مقرر کردی ما <قید> کر دیو در آل قرآن ملگر ناکارا شیطانان وزیانو لهم خیست کرلیو تاگا چه مخیل دیونا دیو آغا چه رسول دیونا دیو صاحب شیب ودیو مانعزا پی اومن پاگتولو کہ قد خلط من قبلیمو تیرشید مخیل دیونا دیونا دیونا دیوانو مخیون نیولی تاسم داگی شانتیونی سمم انہم کانو کاسرین یقینن دیو طانیانو وقال الذين كفروا شكل تاوی بابا شیطانانی دی. نو دیو ها اور کنه ولیاوت شیطان وای خو کی شیطان دی چری بکی کن. اور کنه خرګه دغه قران ما وری وقال الذين كفروا وای کافر لا تسمو لاد القران وګ مخیدې د قران, قرآن ته والغو فی او شو جوړکه پځی کیه څنګه شو جوړگی تفسیر تسهیل رضیات پزیل کی نقل کړ دی د قرآن په مقابله کې ځانه نور خبري شروع کړي تحصیل نقل کړي د دیات په دشرې کې چې شور جوړ کړي بځای کې ځانه نور مشغله شروع کړي شعرونه شروع کړي غزلې شروع کړي کیسې شروع کړي وحیات شروع کړي دا بیان وایي چې په خپلوا قرآن باندې شی والغوفي شور جوړ کړي بځای قرآن کې شور پکې جوړ کړي او پدې قران کې شول جوړ کاين ول غوفيم او شور کوي پدې کې تسهيل نقل کړ دي دی د یا تشريک المانه لا تسمع له وګور دمې دي وتشغل عند قراته برفع الاصوات چې د قران وې جووازونه پورته کوي ځان نور خبرې کوي وو انشادي شعر غزل به کوي طفيف به کوي وشب ذلک حت الا اسماء حجتو انوری وکیل ما نوقعوا دا دا عیب یعنی همداخه ترجمه نه کئ دا خاصی قصه کئ اوری فتوی لگی دی 55 سره پتو بوجی دی خلک کافر کئ دا عیب عیب پکورټوی اوری خلقتنا پدی باندې منع کئ هغه شیطانان لګی نه قران نړول کئ پوشی زان لا مجلس کی کین زان پایې ګران مولیانه وزن ساتي دا قران مخې تنه ولې خو خلک کافر کئ اورې کنا دا د کفر پتی بوجې و سرني او ان دا خلق باندې کفر پتی لګئ ديونه وزن ساتي چته کې نه ني سوال سي مون غاړي ګران کتاب ده گمراه وو دي دا فوبيا مثرې جرګي چین پای کې دا خبری کئ مخې قران قران لری تختي اورې د قران نذل زان ساته خیال کا دشمن د قران او بي جنزان اخلاص کا دا د الله کتاب دې داوري بیا امر تیا کوي په خبره کې وي د عمل په معاشر کې وي د عمل غرهي دا الله به شي کې وي د عمل غرهي شيطانا نور تپری دی من الجننه والناس په انسانانو کېوم دي او په پریانو کېوم دي زامن دي ساتي والغفي لا انكم تغلبون دې پارا پاره چې تاسو غالي بون پهلووندي ق نهله ج نه کفرو نوخام عذاب څخ او بزور کوم جوزه ناکار راغ چې عمل کوون ځالکه دا ظالې کوونته دجززاله دی خبر دی دا بد دشمنانو د الله د وو پور د بیان دی د پار د جزاهجززاه مو شو او او ناری بیان شو مو هم سره د بیان خبر شو ذ ذکه د جز د الله دشمنانو د الله دا نار دلته کې د اللهشمن د قران دشمن دی اهو ک بر شي الله دشمن د اولیو دشمن دی سری کو کې براش شي د الله دوشمن د پیغمبر دشمن دی دلته کې د قران دشمن ته د الله دشمن وي د قران دشمنې مکو کې د الله به دوشمن شي لهم پیادیو لرپده که دارالخول کورده میشوالی دیم بدل دا پس صوب دا غیت هم پایتون انکار کهوم وقال لذین کفرون او بو کافر اید منگر با اره نا او خیر منگتا اغا کسانو اغا ازواللانا چی منگی خطا کریو اره ناللدین اره ناللدین ازواللانا اغا ازواللانا اغا ازواللان راتو خیر چی منگی گمرا کریو دا پیریانو دینسانان نا او غا منګ طاقت وردلې چې ختاکړو د پیریانو انسانانو نام چې ګرځو دی ولرا لا نه قدمونو خلنه چې په دې خپل <سؤال> کې چک چکني کو او ریکنه منګي د قران نړول <سؤال> یو یکون منل <سؤال> اسوین چې شه زلینو نام قیامت کې ورته داسه اوسی انل جن قالو اقنا گسان چې ویری رب زمنګ الله دې بیاګلک شوب دې باندې استقامت سو توي لا روغ کرو غاني سالي حضرت عمر سيوي دګې ډارونو شانتي او ډې نو لاي روغو کر او غاني سالمي دګې ډارونو شانتي نو ډې راوډي نو پيو مسله ولړلې اول کې مسله توحید او اخر کې مسله توحید د دې وجنه حضرت عثمان رضی الله وای ثم اخلس العمل خپل عمل خاص کې الله ته او خپل عمل خاص کې الله ته دایې استقامت کی عمل کې اخلاص پیدا کړي الله له خاص کړي ترغيب ورکې استقامت ته په خپل عمل باندې کلک مضبوط شي او ثم استقامو بیا کلک شو تته نظر عليم الملائکه را کوزي په ديوانه ملائکه دمرګ وخت کې ملائکه راضي الله تخافو مې رهيږي مغم جن کېږي زیره اخله بجنه تاغې توصلو شي من گو اولیاو کوم دوستان ساسو په دنیا کې په ژوند د دنیا کې ساسو ساز دوستانو څنګه پسنګ به ګرځوي امزاد ودل کوم او په آخرت او په آخرت کې اوس په آخرت کې هم موږ ساز دوستانيو بدلل لږو او په دنیا کې ولر مدد کو او پاخرت آخرت کې دوستانيو بدلې اندر کو او تاسو سره بجنات کې هغه چې خوخه نو سونه سازو او تاسو سره هغه ته چې تمانه کوي وړي نذولان مې مسیحا طرفه د بخون کې رحم کون کې ذات نا نومن احسن قولا ترغيب ور کوي تبلیغ تا سوخ دې خسوینا والا مممن داعي الله داغ چانا شراب خلک دا الله توحيد تا مممن داع مداري کو اله اله توحيد الله شراب لي خلک دا الله توحيد تا داع اسري وين اخ کولی دا چې توحيد دا دعوته ور دا الله توحید ته خلق را بلي مانا سنقول مداری کوئی هو رسول الله دایله توحید هغه دا. دا الله پیغمبر او خلک ته توحید درا balo او بیا علما دي ال علما ورثه الانبیا خوسته ینا د علما ودا خلک توحید ترابلي توحید طرف ته دعوت ورکي نکم موليان چې توحید طرف ته دا داوت نور کی قصې بیا نه اي دا خموليان نه دي دږي خبره کول نه دي د دین او رمضان جاغور مشرکانو ساتي مشرکان او اوري کنا دا ميلاد شریف ته دابا کې عرف شریف ته دابا کې پلان کې شریف ته دا او رمضان ساتي دا وینا خسته نه ده فېصه یې نه ده چا ده د هغه چا چې د الله توحید لا دعوت ورکي او من احسن القول المدارک وې او رسول الله دائل التوحید هغه د الله پیغمبرو چې مخلوق توحید ترابل له نو امین مندا الہ چرا بری دا اللہ توحید تا واعمل صالحان عمل کای په طریقه پیغمبر وکاله وئی اننی من المسلمین زیون دمن کو توحید نا په دې په هر کای چې ما دا اللہ توحید منل لے ولا تصدیل تو نه د برابر نیکی بیان د توحید ولا سیاتو نشر کو بیان د شیل بدی بیان د شیل اېذ ف د فقوا بلذي باغ طریقہ چاغه دغه خطر غث توحید توحید بیان کې شر د بشیم په یذلذي ناغان هغه ستاو دا من کی دوش دشمنی دا تبید د دوست حمیم مہربان توحید ورته بیان کا چ پوه شو د بستا مہربان دوسی اول بستا خلافی هی جکله وت توحید په دلایل او بیان کو پوه وکم اکه دې سم समजونه به دوسی کی وما يلقى او ناخلی دې سره ناخلی دا خصت چې توهی سرشیر پرتکولنی په خو سر بدرت کولنی الا الذين صبروا مگر غسان چکلکتی او ناخلی دې درامه خاون دې سي لوې د لوې برخه خاور باندې د لوې برخه خاور باندې توحید مسله بیا او مشرک با د شیخ نقدارای ویم ما ينظرنك غور ازی تا د شیطان او وسام شیطان وګرځا د نور سنتو تا توي تا دري بده وي نه پنا وړ په الله بشکاله او ردن کې په و دي و مینات دي دین دلي بشکې توحید و مینات او د زلاله الله نام شپه او ورځا نور د اس مون مه لا تسجول الشمس تبيدار مکو انور امس مون مه کې دیو الله یو الله ته سیدور کویو یو الله ته به شي هغه ځه چې به را دا ټول کچري تاسو الله در باندې كون کې مخلوق ټول دا الله پیداشتي مخلوق ته پرياد مکوئ مخلوق ته جذي مکوئ اجزي الله ته کې سیدا الله ته کوي ان کوم تم یاو یو تابون پهینس دګورو کدي مخواړو نه هغه سانچ په سنگ طرف ساي کېږي بیانی بیانه الله هر دښبيو دوردي هم له سمو نسړيږي د الله صاحب دغه صورتي ملائک سپور ديګي ali و مينات و د زل له د الله انا ان تو لرزه یقینن ته انې زما کې زره خاشاتن و چان رور امه پديبان دیوبو اهتزت خوشاله شي وربد او اوپر سيي بوګوګشي یقینن اغزاد احياها چې د ازما کې تازه کړل لمحيل موتا ژونديب مړا ب ژونديكي اغه الله امه ژونديكي قياسه دوباره ژونديو کو او راټو کولو د غګانمه نځمه ک نه او یقالله باې قدرهالان دا بیا تخب ووي یقینا کسان یو هدونونه چې کجروي کوي بیت تض او ب لغ وئ شو شررق کې تثیر وئ ېجروي کو پتونونه زمن کې تذ کوي دا دررو وئ او لغ کوي داغې مقابل کځانله کې غضی در بااسې شیر وئ. لا فون الینا پڑھنه یې مونږ تم افم یل قاف فنار اغه سوچ ورزول شي ورته اگر یو را یا سوچ راشی امینن بچ اور قیامت دور نام عمل کوی س خو را بشک الله پمنو س دل کې یتین نا چې کوفر کړه په قران تل شراغې دی او تا ذکر کتاب انکار یې کوه قران نا شراغې و نه یقین دا قرآ ل کتاب لوی کتاب دی زی وړ دی لایل باتیل نه راتهباتیل مخکله دی نه مخک چا د بوتان نه دی کړی والله من خلف روه دی نه مخکې پهکیوم چاپ باتیل کړی نه دی اوروس یمڅونه شي باتیر وړی چې د آتونونه باتیل کې چې دا د اوی دا نهدي دا واقع سره د حال سره مناسب نهدي. تنزل را لګل دي کتاب د حکیم ذات استایلی شی ذاتو طرف ندیم ما یو یوقال لک تسلی نوید اخلق تا تر ادی بده ما مگر ا چلی شی او رسولان تو تعالی دا نور تضمری شی مړه حق چ بیانه توحید بیانه دا بغرازی تا توې په خانو ته ینو یقنصارم خوند بخشي ته تازران او خوند عذاب دې دی جوړه در دردنا کوه استا مخالفین له عذاب ور کی ولو جعلناو دا دي مشوبه جواب دا پیغمبر عربی ده کتاب عربی ده پا بلا جبول نوئی اللاوئی که بلا جوابان بیا با اعتراض کوئی چه پیغمبر عربی ده و کتاب جمع دی ولو جعلناو که منگر دولو دی کتاب در قرآن آجمیان قرآن پا لسشه پا جمع جوابان لسشه وی لقالون ویلی بودی خلقون لو لا فصلیات و لوازی بیان شو دنا دي اجمیون قران د جمین پیغمبر د عربي دا سن خبره دا پیغمبر عربی دی قران په جمعي وای او نه جنن تا اجمی او قران په عربی وای نه مړ دي په قران سپو هیږي عربی د زانبه کی منډي او رkanal کده او تفسیر نه راواله کنا د دیوبند علماء او تفسیر نه منداله والے در کور علماء کيغه غړا وګورا چې زمونږه په پښتو د اردو سره برابر ده کنه دا چې کومه وټه کې موږ غلط وې جملې سزا را کا او کنه صفاء قران ولي نه منی او جواب بس کې بیا لا قالوا لولا فسلتم ولي بيان شياتنا دی نو قران د جميع پیغمبر زربي و دا کتاب د پار دا چی مان له هدن هدايته او شفا او د اويده آګه سان جيما نروني يا زاني مكرن دای په وګونو کې درنواله او هو عليهم امن دا قران دای دا خلاف به حجت قیامت کې به دا قران دای دا خلاف ووي کړي چې دې بدبختو زونو مرغسته دې بدبختو مارو خنورا کړي دې دا بدبخت ما دې خودو ما سره محبت نه ساتو زیخ په رهبر نوم ګرځولې بیا دای خلاف ووي کړي اولای کدره گسان دا زه قران دښمنانه یو نه داونه د تواز کې دی شي مې مکانم به د لری زنه ته ته وکي قران دا بدبخت نه سمي دا سي ډېر کډ ډېر لری ولړ له د لری نو ته چوي چغانه وري مې چوسړ لری ولړ او ته چغ ويا غوري نس کم فل بس سم شي الله زه د قران دښمن دي سي دي ته به وکي چې قران د کتاب دی ته کینا دا وای په دې کې به دي د سې ناورې لګسان چې غلري سره د قران نلري او ته چې غيغه ناورې دی اولایي کداه کسان یو نا دونه او اس کې دې شې دې او ته په بار د قران کې مما كانم بي د زلرينا د زل زين خلکل چلوړي دیو د سيدي د قران خبره چور ته کين وای او ته کنا او ري کنا جنبد نه جنبد ګلم محمد ده پاسینو ده قران ته نو د آله چله وررکې چې چله آله وور کې دله کې تاب ده کې اوریکن دال اخیره پورې چله به د خلل کتاب کې سره لیکلدي او دا نه کوئ اولا ک کسان ینا دونه اواز کې دی شيدي ته په باه د قرآ کې میم مکانیم بهدو د دا زییل لې تو د لری ځنو ته چېواله کېډه اووریو داسې د نزیې دی خو نه اووري غه دا نه دا د ما موسی علیه سلام لیکتاب ورکرد یو ذلیو دا صدوره میں جواب دی صدوره میں شبه دا, دا خبره یو ذلیو کیا چخلاس شی تا بار بار وی اللہ وی اللی, اللی, اللی, اللی من موسی علیه سلام لیکتاب ورکرد دا سکلا بنو لیو ولقد آتی نا یقین ورکرد ومنگا موسی علیه سلام دی کتاب فخت لیا پی اختلاب شو پائی کام پائی کام اختلاب کڑی تا سون ول اول ایو ذلی ورکرد دا کوي. الله الله قلیمهتون که نهی حکم په تااقیر داذاب تیر ش سا دررب نام لکویا بیا نامم پ سره بهشی میځ کې هن نوم لپی شکین شک یقین جوې پهشکې دی, دی خو پهنفسسی د پار د خپلځان دی او من اس چا چعملو کامل بد پړه ضرربې پهم او نه د سررم بزله میلابيدو ه زلم کوون کې په ظلم نه کوئ پته رمضان ظلم کې رمضان دې او قران ورډا ګرځي او راځي چې کې یو د الله کتاب کې سينزان سر ظلم نه کې الی ورد ال موسا دلایل اخلیت دریم دریم دی الله تعالی واپس کې علم د قیامت او ما تخرج من سمرات او نورو زی میوه منک ما میاد ګسړو فل نه احکام چې موږ د کم دا, دا کم ویلې کېږي د کمزنه چې ګل روزي وټه روزي یو کوم دې کوم لسوټو او کم چیز نه مقدار ده عادت توي دا کيم نه ده کسوڑا مين اګما ميا دون چوک پر نه ده کسوڑا پر نه فما تحمل من سان او نه پورتکه زنا نه اونې دي الا بيلمي مگر په يلم ده الله پټول په الله دي نو پتا نه دي پوها چته ده الله کتاب زنا سي ده الله كتاب الله خورکي پتام پو دي و يوم يناديهم او راځه وو کې دي وتا او به الله انا شوراکا حکم دي زمای صدر تعالو نو به دي اذان نا کا اعلان کو ما مننا من شهيدا نيشته بمنګ کې سوغ غوا من پدې گواين نه کو ها من پدې گوي نه کو چې موږ س سرې سرې زړه جوړيو انکار وو کې ما مننا من شهيدا نيشته زمنګ نه سوغ غوا من پدې گوي نه کو من کل شریک من شرک نه پیدا کړه او زوالانو ورک بشیره دیونه ما کان یذون هغه شرمات کولی بوخان او ظن ګمان بوګی دی ما له محیصا نشته یو دره سخلسون کې لا انسان زجر به حال انسان نسړي کې انسان من ذوال خیر او روختو ده خوشاله خوشاله چواڑی په دې سړکی کوئی مساوشر کور سر تکلیفو پیاوسن قنوت نه دې نا امید او قنوت سخت نا امید پیاوسن قنوت نا امید سخت الله در رحمت نا بیا دې الله در رحمت نا امید شي چې تکلیف مصیبت پرا شي بیا نا امید شي دانوې چې اعلی الله خوشاله راکړوي نو دغه تکلیف هم دا راغې الله ته رجوع کوم چې دې کی رانا بیا نا امید الله نا امید ویاوسن قنوت نامید صح ولینا ذقنا او کوس کوتا رحمت امینا خوشحالی د خپل طرف نا ممبای زور را پس د مصیبت نا چیرسلېود تا لې اقول ان و دا زما مقام دی دا خو زما قابلیت دی ها ذالی دا زما حق دی دا پیرون قارون ملي مخی قصص کی دا زما خپل لاسو غټا دا دا زما خپل قابل قابلیت دی په ما نوسا ګمان نه کوم په قیمت قایمتن او کو ب مخ ګپ ته د یقین ماه په څګهله کې لل حنه بیاتر م دلته مې خصاتي نه ته هم خصي په نه سره نهله نه زرده د کاپیروونه دامنو داغې په نو قنو اوسه کوم دو ته عذاب څخ ظان همنانسان دا زجر ورکي رالخورآ د د خورآه ډړه کوي د خورآ د څنئ کل <قلی> جن نام کو بن سان باندې ارضا اوڑی ونا بجانبي لری کې په خپل ډډه سره د قران نړیږي و اذا مس سشار کرے ضرورتوره تکلیفنا فوزو دعاء نریس خواند دعاء پلنو پلنو پلانو لول دعاء غانې کې تکلیف اندر کا کور ورته و راې خبر را کئ ان کا ارمین د الله قید قران د الله طرف نا ثم کفرتم بي بی بيتا سنکار کوې من اول سوده غټ گمراه چانا چاره پی یې پیشتاتن په خلاف لريګي سنوري میا دینه زرخیم دي دی خلق او ته دلیل د خپل قدرت پلا لافاق په طرفونو کې زلزله راولم سیرابون راولم خلق نسم او فی انفسین په نفسونو دیو کې دیو په نفسونو کې کله په دیو باندې عذاب بچی ته علامه کړه مال اخلم کړه چې او شی کړه بلشه دار عالم او فی انفسین دیو په نفسونو کې زور د خپل قدرتونه خیم ح تهیان لاوم تر دی چې ښکاردي او ته چې دا رشتیا پهو پوهشي چې دا کتاب ریا د بیان دا رتیا او د رسول ح د لاوم تر دی چې ظاییر بشیديته چې بیان دا رتیا د نوبی اسلام خبره د حقه خبره دا رتیا ده د چې دون خبره د دو دو حقه و رتیا وه د داوت دا وررکون کې خبره حق او رتیاوه اولم یک پی بی ربی دا با اولم یک پی ربوکا این نده پورستا رب انو علا کلی شین شیدات بدل شو چه اللہ پارسه دیگوا دا نده پورا اول نده پورا دا خبر طالب تا توحید بارکی پورا دا چې الله په ارصمانی حاضیر و نازیر دیم با زیده شو ربوکا فائل شو او دا رسو تینا بدل شو بدل اجتماع دویم دا چه باپ مانده پی کئی او موزا به کې حذر کئ او علامه یو پی توحید رب کا ان ذا پورا په توحید دربسته کئ انه علی کل شیء شهید پار بارسه د حاضر دا د توحید د پاره پورا دا چاله ار سینې ارسمانی پوی اله خبردار تفی په اوخروی انه فی مئه دی بشک د پېشه د خپل رب نا اله خبردار انه او بكل شیء موهیت الله بارسمانی هات كون کئ له